În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați creștini, știm cu toții că oricât ne-am îngriji și orice am face noi, de moarte nu scăpăm. Va veni o zi când va trebui să murim și noi și știm că moartea nu vine la toți la fel, și nu mor toți oamenii în același chip. Avem mărturii din Sfintele Cărți Bisericești că mulți au avut o moarte frumoasă și totuși s-au dus cu sufletul în iad, iar alții au avut o moarte grea și s-au descoperit unora că sunt la bine. Cine a luat parte la moartea unui copil poate au observat cât de greu i-a ieșit sufletul. Și la moartea unora care au fost buni credincioși, tot așa le-au ieșit sufletul foarte greu. Iată care ar fi explicația. Spântul Apostol Pavel spune că plata păcatului este moartea. De aceea, aceste suflete, au ispășit prin acele suferinți grele ultimele păcate făcute din neștiință, s-au spovedite și cu canonul neîmplinit de la duhovnic. Aceasta pentru cei mari, iar pentru copii ei suferă pentru păcatele părinților, care i-au zămislit în zile oprite, în sărbători, în posturi, sau fără ununie religioasă. În Psalmii lui David, Duhul Sfânt a zis prin David proroc: Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. Aici vorbește despre cei credincioși, cuvioși și cu frică de Dumnezeu, care vor merge nempiedicați spre ceruri la Dumnezeu la bine. Iar în alt psalm zice: Cumplită este moartea păcătosului. Aici vedem că Duhul Sfânt ne vestește pentru unele suplete încărcate cu mari pără de legi, nespovedite și neiertate. Grozavă este moartea vrăjitoarelor și a acelora ce merg la ele. Înfricoșată este moartea femeilor care mor în păcatul avorturilor. Groaznică este moartea criminalilor și înfricoșată este moartea celor care au obiceiul urât să dea deavolului, să înjure și să blesteme. De aceea se spune în popor, vezi că pe unde îți iese cuvântul îți iese sufletul, că într-adevăr limba noastră putem să o facem cheie, pentru descuiat raiul sau pentru descuiat iadul. De aceea trebuie să ne pregătim și să fim gata în tot timpul, căci nu știm ziua și ceasul când ne vine sfârșitul. Căci omul două lucruri nu știe în viața lui cât de înțelept ar fi. Nu știe când vine în lume și când se duce din lume. Nu știe de unde vine și unde merge după moarte. Numai Mântuitorul le-a spus apostolilor, Voi nu știți de unde veniți și unde mergeți, iar eu știu de unde vin și unde merg. Eu vin de la Tatăl și merg la Tatăl. Omul vine din nimicnicie, din veșnicie vine cu porunca lui Dumnezeu că Duhul omului, cum spune prorocul, se zidește cu porunca lui Dumnezeu în pântecele Maicii Lui, la zămislire și este adus la ființă de puterea dumnezeirii prin creație și prin naștere. Iar când se duce de aici, din lumea aceasta, pe ușa morții, nu știe ce se întâmplă cu el, însă, s-au descoperit unor spinți a lui Dumnezeu ce face sufletul imediat când iese din trup. După ce a ieșit sufletul din trup, în prima zi, noi plângem că a murit tata sau mama, soția, frate, copil sau rudenii. Sufletul odată ce a ieșit din locașul lui, din casa lui, din trup, Știți cât de repede merge el? Ați văzut vara când fulgeră, că aproape nu observi și s-a și terminat. Așa și sufletul merge mult mai repede ca fulgerul. Cine ne învață despre acestea? Sfânta Scriptură, care zice la prorocul Ezechiel, Alergavăr, Doamne, și mai repede ca fulgerile se vor întoarce sufletele noastre. Deci mai repede merg sufletele. Dar el când a ieșit din trup, îl oprește îngerul de la botez. Îngerul nu are nicio deosebire de suflet. După cum spune Mântuitorul, că la judecată nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită, ci toți vor fi ca îngerii lui Dumnezeu. Duh este Dumnezeu, Duh este și Sufletul, Duh este și diavolul, deci ființă nevăzută, dar are asemănarea Îngerilor și îngerul este nehotărât în prejur. El merge cum mergem noi cu gândul de repede, așa merge și sufletul după ce iese din trup. Și în ziua întâia, când el iese din trup, iese ca razele soarelui, mai ales dacă omul este drept. Îi vine foarte greu să stea lângă hoitul acesta în care a stat el atâția ani. El se îngrețoșează numai când vede trupul lui și se miră cum a stat el în această temniță, cum a stat el în hoitul acesta împuțit, el atât de frumos și atât de sprinten și cu atâta putere. Iar îngerul de la botez îi zice, Frate, frate, stai pe loc, ca așa zice Sfântul Grigore de Nisa, Îngerul și cu sufletul se numesc frați, după partea rațională, că sunt ființe gânditoare amândoi care aleargă ca gândul, ca fulgerul. Și frate, zice îngerul, stai frate, nu fugi, că și eu pot fugi mai repede ca tine, dar stai să spun ceva. Vezi tu trupul acesta, lutul acesta, cadavrul acesta, haina în care ai stat tu nouă luni în pântecele mai tale, și atâția ani de la nașterea ta, 50, 70 sau 100, cât i-a dat Dumnezeu omului. Bagă de seamă, când va suna trâmbița judecății de apoi, ai să vii să intri în el, și cu acest trup ai greșit lui Dumnezeu și ai făcut și fapte bune, și cu acesta ai să stai înaintea scaunului de judecată a Împăratului Hristos. Cum spune și Marele Apostol Pavel, toți vom sta înaintea scaunului de judecată a Domnului Hristos ca să dăm fiecare seama de cele ce am lucrat în lume, rele sau bune. Și 24 de ore îngerul ține de vorbă pe suflet lângă trupul lui, iar sufletul îi spune foarte mirat. Cum? Aici am stat eu, în această temniță am stat eu. Iar îngerul îi spune, da, tu nu auzeai la biserică cântând, scoate, Doamne, din temniță sufletul meu, ca să se mărturisească numele Tău. Iar sufletul zice, cum eu așa de frumos, Așa de luminat am stat în duhoarea aceasta. Da, că Dumnezeu l-a ridicat pe om într-o mărire și cinste și într-o neputință și zmerenie, zice Sfântul Ioan Damaschin. Pentru trup zice că l-a îmbrăcat cu țărână și într-o cinste pentru suflet, că este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și o zi întreagă îi spune, iată frate, acesta e trupul tău și îi aduce aminte de când era copil, cele ce făcea el în lume. Uite, te trimitea mama să aduci vitele, gâștele de pe câmp sau să le duci. Aduceai o găleată cu apă, te trimitea mama până la vecini să duci vreun lucru și așa gândeai, așa vorbeai, așa spuneai. Și așa de bine îi aduce aminte el de toate, și dacă omul care are memorie bună ține minte, acum în lumea aceasta ce-a făcut când era mic copil, dar după ce dă țărâna de pe el, Sufletul e ca cristalul, străveziu, vede toate ce a făcut în viață și își aduce aminte perfect de bine de toate. Îngerul iar îi spune, uite așa ai făcut când erai copilaș, când erai copilând, când erai la școală, când erai mai mare, când erai flăcău, când erai militar, când te-ai căsătorit sau după ce te-ai însurat, îi spune toată viața lui ce a făcut. Și foarte mult se minunează sufletul atunci cum îi numără și gândurile și cuvintele și lucrurile și intențiile lui de toată viața lui. Și sufletul întreabă pe înger, Sfinte îngerea lui Dumnezeu, dar cum te știi toate acestea așa de bine? Cum să nu le știu, dacă cu tine am fost toată viața? Eu eram pe umărul drept și alt înger din ceata duhurilor iadului era pe umărul stâng, care scria cele rele cum le făceai și eu pe cele bune. Și așa trece ziua întâia. Și noi plângem lângă trupul mort, iar el vede, ne aude, dar n-are grija noastră. El nu mai se gândește la faptele lui din urmă, ce le-a făcut, și tremură de ele, fiindcă vede că trebuie să se ducă să dea seama de ce a făcut el. Nu-i pare rău de lacrimile noastre, numai atunci se bucură dacă te rogi pentru el. Dacă faci milostenii, încolo cu nimic nu-l mai poți bucura și ajuta. Aceasta se întâmplă ziua întâi după moarte. Ziua a doua se întâmplă un lucru și mai înfricoșat după ce a murit omul. Îngerul de la botez îl duce pe unde a umblat toată viața. El dacă ar fi trăit zece mii de ani în această lume... Și îngerul tot are timp să-i arate într-o zi toate locurile pe unde a umblat. Căci atât de repede merge, după cum v-am spus mai înainte, ca pulgerul. Cât ai clipi din ochi, sufletul cu îngerul a înconjurat de zece ori pământul cu la gândului și a pulgerului. Și îi spune, iată suflete. Aici ai făcut așa când erai copil mic, aici ai înjurat, aici ai fumat, ai furat, ai făcut cu tare rău, din coace ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu, ai mers la biserică, aici ai făcut metanii, aici ai făcut milostenii, aici ai ajutat un sărac, aici ai citit o carte sfântă și arată locurile unde a făcut și bune, și, și iar îi zice, îți aduce aminte, în locul acesta ai păcătuit așa? Și dacă a fost curvar, îi arată și persoanele cu care a greșit. Iar dacă a furat, îi arată și ce a furat. Uite aici ai furat fân, aici ai furat vasole, din coace ai furat lemne. Și de câte ore a luat sau a făcut păcatul și merge cu el îngerul mereu în această zi a doua și îi spune toate. Iar el când vede zice că n-am știut că am așa un secretar de bun lângă mine care înscrie tot ce am făcut. Iar îngerul îi zice: Da suflete, eu sunt duh, nu om. Eu nu pot minți pe nimeni, eu adevărul îl grăiesc. Adu-ți aminte și recunoaște, iar Sufletul vede bine că spune adevărul și n are ce zice nimic. Iar când se împlinesc exact două zile, se întoarce iarăși la trup. Și în ziua a treia se întâmplă un lucru și mai înfricoșat. În ziua a treia trece vămile văzduhului și la acele vămi sunt miliarde de draci care îi cântăresc faptele lui și pe cele rele. De aceea biserica mama noastră sufletească, care ne-a născut pe noi din apă și prin duh, la botez, se roagă pentru suflet ca să fie ajutat de mila Mântuitorului, la aceste vămi și să treacă cu bine. Boierii iadului și căpeteniile au format 24 de vămi în văzduh și sunt puse în așa fel ca niciun suflet să nu treacă la cer decât prin mâna lor. Și-a îngăduit Dumnezeu aceasta, fiindcă sufletele bune ia locul îngerilor răi de unde a căzut, și la vama întâia este vorbirile de rău. Vama a doua, lăcomia, mânia și zavistia cu care ne întâlnim în toată clipa. Cine n-a vorbit de rău, cine nu s-a mâniat, cine n-a blestemat? Dragi, scriu de câte ori ne-am mâniat, de câte ori am înjurat, de câte ori am fumat, de câte ori am curvit, de câte ori ne-am îmbătat, care a fost la descântece, cei care au fost la jocuri, care a fost la toate drăciile și au uitat de Dumnezeu. Ei scriu și timpul și locul cât a zăbovit acolo. Iar dacă omul s-a mărturisit, s-a spovedit și și-a făcut canonul, când a zis preotul, cu puterea ce mi este dată mie te ier și te dezleg de toate păcatele tale? Atunci s-a dezlegat, dar omul rămâne să facă canonul și când se duce sufletul acolo, dracii au scris pecatastivele lor, dar deodată le vede șterse de Duhul Sfânt. De aceea e greu pentru cel ce a murit nespovedit și mai ales cu păcate grele. Căci acesta este ca un om nebotezat. Acesta se duce în focul ghenii, cum mai arunca un sac legat la gură cu bolovan. De aceea e bine să fim întotdeauna pregătiți să nu ne apuce vreo moarte gramnică, că ceva ai de noi. Și când se bolnăvește cineva, E bine mai întâi să cheme preotul să-l spovedească, nu doctorul, și să alerge la descântece și la vrăjitoare, căci pentru păcate se îmbolnăvește trupul. Întâi preotul și pe urmă doctorul să avem grijă mai întâi de suflet și apoi de trup. Și așa, când trece sufletul cu îngerul vămile văzducului, a treia zi, Vede atâtea miliarde de demoni, atât de urâși și groaznici și se repede la el ca lupii după oi. El se bagă sub baripile îngerului și zice, Nu mă lăsa, spinte îngere, nu mă lăsa! Iar îngerul de la botez îi spune, Iată, se cântăresc faptele tale! Împotriva mâniei, să vedem de câte ori a iertat cu blândețe pe cel ce ți-a Și la fiecare vamă, îngerul caută la suflet faptele cele bune ca să le pună împotriva păcatelor. Dacă îl cântărește la vama întâia și a tras mai greu păcatele, la a doua mai greu. La treia mai greu și așa mai departe, el cam vede unde merge și zice îngerul, Vezi, suflete, cât m-am luptat eu cu tine, toată viața mea veneam în gândul tău și te îmboldeam și ziceam, Spovedește-te mă și tu, fii mă blând, ai răbdare, fă milostenii, mergi la biserică, Ține posturile, crește copiii în frica lui Dumnezeu, trăiește viață curată. Eu te-am învățat și mereu ziceam, dar tu te duceai în altă parte și nu vrei să auzi. Acum nu te mai pot ajuta, căci aici e dreptatea lui Dumnezeu. Ce ai făcut se cântăresc toate. Și atunci vede Sufletul. Cât de folositoare îi erau faptele bune, dacă le făcea cât a trăit în viață. Dar acum el este ca un om într-o țară străină, care nu are banii ce merg în acea țară și se simte foarte stingherit și străin, neavând niciun ajutor, căci sufletele sunt în mâna lui Dumnezeu și ale drepților și ale păcătoșilor. Așa cum spune Domnul Hristos la Apocalipsă, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, și am cheile iadului și ale morții în mâna mea. După ce trece vămile a treia zi după moarte, e bine să îi se facă sufletului pomană, parastas, și să se împartă cu colivă. Căci de aceea arândui biserica mama noastră cea duhovnicească, care ne-a născut prin botez, ca să aibă grijă de acest fiu al ei. Și ea mișlocește pentru el, la Isus Hristos, mirele ei din cer, ca să fie salvat. Și abia atunci, după trecerea vămilor, ajunge sufletul înaintea lui Dumnezeu, ziditorul său fără trup, căci trupul rămâne mormânt, în cimitir, și noi ne întoarcem înapoi după ce l-am plâns și am zis Dumnezeu să-l ierte. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care în ceruri are trupul omenesc, luat de pe pământ, poruncește îngerului păzitor să ducă sufletul prin rai șase zile. Și așa ajunge în grădinile raiului, acolo sufletul vede cele ce spune în Sfânta Scriptură, raiul desfătării. Pământul celor blânzi, noul Sion, acolo Ierusalimul cel Ceresc, sau cum spune Sfântul Pavel, ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inimă de om nu s-a suit. Acestea a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe dânsul. Acolo atâtea mulțime de suflete și de îngeri cântă și se veselesc de frumusețile dumnezeiești. Așa cum spune în vedenie Sfântul Cozma care a fost prin Rai și după 24 de ore a înviat, și a spus așa, de a avea limbă de hieruvim și înțelegere de serafim, n-aș putea spune ce e acolo și cum aș vorbi mai frumos pentru frumusețea raiului, fiindcă e mai presus de orice minte, de orice gând, fiindcă Dumnezeu care a făcut cerul și pământul a lucrat și locul acela nespus de frumos. Iar sufletul când vede atâtea frumuseți și atâtea flori, atâtea cântări frumoase, atâtea feluri de pomi cu fel de fel de roduri, roduri mirositoare și colorate. O mulțime de păsări ce cântă cu versuri de copii, în fel de fel de forme și culori lor nemaipomenite. Iar printre pomii, Curge un râu de miere și alt râu de lapte. De asemenea, o mulțime de soiuri, de flori, care îmbalsamează grădina cea minunată. Acolo nu este soare ca aici pe pământ, ci lumină dumnezeiască. Iar sufletul când vede acestea de bucurie mare începe și el a cânta, și a se veseli. Acolo vede el neamurile lui, cunoaște pe tatăl și pe mama sa, pe bunică sa, cum spune Sfântul Ioan, gură de aur, că îi vor cunoaște chiar dacă au murit de o mie de ani înainte. Și vede pe mulți din neamul lui, iar ei îi spun, eu sunt bunicul tău, eu sunt strănepot. Eu sunt bunica și așa se veselește cu dânsii. Și de atâta frumusețe, el uită cu totul de celepte pe pământ și de toți ceilalți de dincolo, adică de aici, de pe planeta noastră, de pe pământ. Iar îngerul de la botez, care știe viața lui, îi zice Suflete, suflete! Nu te bucura, că nu te-am adus să rămâi aici. Te-am adus să vezi ce ai pierdut în puțină vreme cât ai trăit pe pământ. Și n-ai avut grijă de suflet. Iar el plin de mirare zice, Cum? Eu n-am să rămân aici? Nu, suflete. Dumnezeu te-a adus să vezi unde se veselesc aceștia în cu veacul veacului. Iar tu ți-ai petrecut vremea în lene, în păcate și în răutăți și ai crezut că n-ai să mai mori. Măcar că vedeai în fiecare zi cum se duc la groapă unul câte unul și trebuia să te pregătești. Așa că nu rămâi aici, te-am adus să vezi ce ai pierdut. Iar lui atât de mare întristare îi vine când aude că nu rămâne acolo. Iar a noua zi, iarăși trebuie să îi se facă pomană și dezlegare de către preot. Căci îngerul de la botez îl duce pe suflet să vadă iadul și 30 de zile colindă prin iad. Aici vede mulțime de suflete care se chinuiesc și diavolii care locuiesc cu ele. De asemenea, vede balauri de foc, viermi, șerpi și diferite gadini îngrozitoare. Sufletul se înfioară și se bagă sub aripa îngerului și îi zice, nu mă lăsa sfinte îngere, nu mă lăsa, nu mai vreau să văd ce este aici. Și se acopere cu aripile îngerului tremurând de frică și îngerul care știe păcatele lui, dacă nu are păcate multe, îl încurajează și îi spune: „Fii liniștit, suflete, că nu te-am adus să stai aici, și numai să vezi de ce ai scăpat prin viața ta bună și faptele care le-ai făcut.” După 30 de zile și cu cele nouă zile se fac 39 de zile. În a 40-a zi, e dus de înger la scaunul Dumnezeesc ca să fie judecat și repartizat până la a doua venire a Domnului Hristos. De aceea este bine să se facă pomeni, sărindare, cu dezlegări până la 40 de zile și mai ales atunci la împlinirea a 40 de zile. Căși toate câte se fac pentru el, mai ales sărindarele, sosesc la scaunul Domnului atunci când are El judecata Lui particulară. Și dacă n-a avut păcate prea grele, în special păcate de moarte sau strigătoare la cer, sufletul este iertat de Dumnezeu și repartizat în locuri de odihnă, unde sunt sfinții și drepții și unde va aștepta și El, cu ceilalți până la a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Iar dacă sufletul a murit nespovedit, neîmpărtășit și cu păcate de moarte, Domnul Hristos îl repartizează în temnițile iadului. Îngerul de la botez îl ia, îl scoate dinaintea Domnului, și îl duce îngerul la iad, să-l dea pe mâna demonilor. Sufletul când vede că se desparte de îngerul păzitor, plânge de tremură și temeliile pământului. Și cu rugăminte îi zice, nu mă lăsa spinte îngere, când vede că diavolii vin ca lei să-l ia cu ei. Nu mă lăsa în mâna lor și plânge și îngerul de mila lui și zice Nu pot suflete să calc porunca Domnului iar el se apucă de picioarele îngerului zicând mereu Nu mă lăsa să mă chinuiască aceștia acum în veci iar îngerul îi spune N-am putere suflete să te ajut decât până aici N-am voie să te ajut De aici dreptatea lui Dumnezeu și faptele tare te vor ajuta. Și bietul suflet este apucat de diavolii cei nemiloși și atunci mai bine era să nu se fi născut de o mie de ori, cum a zis mântuitorul despre Iuda, că era mai bine să nu se fi născut decât să îi se întâmple așa. Sufletul este lăsat acolo, iar îngerul care l-a condus de la botez se duce în ceruri în rândurile cetelor îngerești. Dar lui este îngăduit să țină legătura cu neamurile, părinții, frații, surorile pe care le-a avut sufletul. Și pe aceștia întotdeauna îi îndemnându-i în diferite feluri ca să nu lase sufletul uitat acolo în muncile iadului și astfel dacă a avut neamuri milostive ca să se îngrijească prin sărindare, pomeni și parastase și tot felul de fapte bune, cu timpul Sfântul Înger Păzitor se duce la Domnul prezentându-i acele fapte bune care s-au făcut pentru sufletul cel din iad. Și milostivul Dumnezeu îl trimite după ce s-a plătit, ca să-L scoată pe suflet de la iad. Acestea se întâmplă până la a doua venire a Domnului Hristos. Aceste fapte bune, sărindare și parastase, sunt lăsate de Dumnezeu ca un fel de revizuire sau recurs la judecata Lui particulară, ca să poată fi grațiat sufletul în urma acestor intervenții din partea celor rămași părinți, fraci, De aceea au o mare importanță aceste sfinte sărindare, fiindcă au o mare putere prin jertfa Sfintei Leturghii să salveze sufletele cele ce au ajuns în temnițile iadului. Dar numai pe cei ce au murit în dreapta credință, toți cei ce s-au lepădat de Dumnezeu în diferite feluri, precum și toți cei ce au lepădat biserica, care este trupul lui Hristos, iar noi crengile, dacă o creangă este ruptă, se veștejește, se usucă și atunci nu e bună decât de foc. Așa și creștinii care s-au lepădat de biserică, de cele șapte taine, s-au lepădat de trupul lui Hristos al cărui cap este El Hristos în cer. Și atunci nu mai au legătură cu Hristos din cer, fiindcă sunt rupți din trupul Lui de pe pământ, care este biserica. Și numai cei ce au murit în dreapta credință. Sfântul Ambrozie al Mediolanului, într-o vedenie a Lui, a văzut-o mare de flăcări și de catran. Iar de acolo ieșeau porumbeii albi și zburau la cer foarte frumoși. Și a întrebat Sfântul, cum, Doamne, ies porumbeii aceștia din flăcări și nu s-au mistuit. Și i s-a răspuns ca acei porumbei sunt sufletele creștinilor care prin sărindare, și mijlocirea bisericii ies din iad, au scăpat de chinuri și zboară la cer. Deci este posibilă mântuirea sufletelor până la judecata de apoi. De aceea, Sfânta Biserică, care este Maica noastră, poartă de grijă nu numai cât trăim, căci ne învață din Sfintele Scripturi și ne hrănește cu preacuratele taine, ci ne poartă de grijă și după moarte ca să ne salveze sufletul. Dar aceasta va fi numai până la venirea Domnului. De aceea trebuie, frați creștini, să ne grăbim că nu știm sfârșitul nostru, că poate să vină într-o clipă, și de ce să stăm în iad, să ne chinuim acolo așteptând să ne scape cineva? Mai ales că venirea Domnului este aproape și nu va mai rămâne nimeni ca să ne mai facă ceva, fiindcă biserica lui va fi înălțată la cer. Să ascultăm cuvântul Domnului care ne zice, privegheați și vă rugați că ziua și ceasul nu-l știe nimeni. De aceea a lăsat Dumnezeu să nu știe omul când moare, ca să fie totdeauna pregătit. Și pregătirea care o cere Dumnezeu de la noi, o cere mai întâi prin pocăință. Și de aceea ne și trimite la muncile iadului, pentru că nu vrem să ne pocăim de păcatele noastre. Nu vrem. Nu pentru că suntem păcătoși și pentru că nu ne pocăim de ele, că păcătoși suntem toți, toți am supărat pe Dumnezeu, toți am păcătuit, toți am fost înșelați de demonul, dar aceia se vor mântui care pune mai presus de toate faptele pocăința și apoi vine încununată pocăința de celelalte fapte bune. Să rugăm pe milostivul Dumnezeu cu lacrimea amare, acum cât mai trăim, căci lacrimile și osteneala cu metanii sunt semnele pocăinții. Să ne învrednicească Dumnezeu și pe noi de un sfârșit bun, pregătiți cu spovedanie și împărtășanie și cu cât mai multe sărindare și fapte bune ca să scăpăm și noi de chinurile iadului, de groaznicii diavoli, și să ne rânduiască cu cetele sfinților în vecii vecilor. Amin. Amin.